Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da Sodod fillojm me inshallah me librin e uh, bazat e sunetit timam ahmedit allahumishro meshkegim te shej rabbi ibn hadij al mandakhali allahurej lavdrimet i takojn allahut ate falendrojm dhe vetem prej ti ndihm dhe falje kërkojm kërkojmë dim për Allahut nga të këtijat e veteve dhe punve tona, ate që e ullëzon Allahu s'ka kush e humbë, dhe ate që e humbë Allahu nuk ka kush e ullëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetëm e të drejt përveç Allahut, një të vetëm e të pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi eshtë robi dhe i dërguari ti, sallallahu alihi wasallem. E më pas, thotë që i khrabia me të vërtet që akidja e sakt, me të cilën zbritën të gjitha shpalljet ka pozit të lartë në islam pasi që ajo është baza e islamit dhe ajo është kriteri që dallon fen e sakt nga feja e prishur. Për këtë duke u nisur nga kjo dietarët e islamit, dietarët e helisunetit dhe xhamatit janë prekupuar dhe i kanë dhënë rëndësi duke e sqaruar, duke e shpjeguar, duke thirrur dhe duke e mbrojtur këtë akide aktë pra besim ata shkruan libra në këtë lëmi dhe shumë prej këtyre librave i kanë bër bazë të librave të tyre të mëdhenj sot me të vërtetë që janë shkruar në këtë fushë libra të vjetë e të mëdhenj dhe prej tyre është libri es-Sunne i Abdullah ibn e, Ahmed gjithashtu es-Sunne e Xhallalit gjithashtu esh-Sharia e ahur E, gjithashtu thët shërhë usull i ertikad e hrisunne e lalikajt e ibanet ejnë pra dy ibanet e lkubra dhe sugra e iban batës dhe të tjera si këto prejshkrimeve që janë fokusuar në akide pra i ka dhenë rëndësi akides besimit e gjithë kjo për shkak të dhies që kishin këta imam të shuar për pozitën dhe rëndësin e akides dhe se kush devion në diqka prej saj ose në ndonje prej bazave të saj, a i eshte në rezik. Ka mundësi që kytë devijim të jetë kufrë dhe ka mundësi që të jetë bidat ose lajthiti e tje. Nga kjo aspekt është detyrë mbindzensit e dijes që t'i kushtoj në rëndësi, duke e mësuar këte akide dhe bazat mbi të cilat është ngritur ajo. Shpresoj gjithashtu se ju e dini që Buhari, Allahu mëshiroft, ka përmendur brenda Sahihut të tij librin e imanit, librin e besimit, librin e i'tisamit, pra kapi pas Islamit, pas fesë Islamit, librin at-tauhidit, që të gjitha këto tregojnë rëndësinë ndaj akides dhe bazave të Islamit. Gjithashtu Ebu Davudi, Allahu mëshiroft, ka përmendur librin es-sunne në fund të librit të tij as-Sunen dhe qëllimi me as-Sunne es është akidia dhe menheji. Pra qëllimi me me këtë fjalë pra me këtë libër është akidia dhe menheji. Libri i imanit në Sahihun e Muslimit përputhet me këto shkrime në akide për shkak të rëndësisë që ka ajo. Për brosurave të shkurtra, të cilat janë shkruar për sqarimin e akides është edhe ky libër të cilin e ka shkruar Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft. Imami i ehli sunnetit dhe xhamatit. Ky imam, ky mal i madh i sunnetit, i imanit, i asketizmit, i tepuas, i frikës në Allah Usman Tala, i cili ishte kriter dhe prov me të cilin dalloheshin njerëzit e hakut dhe sunnetit nga njerëzit e bidatit dhe lajthitëve. Pra ata që e pasonin imam Ahmedin, Allah më shirof, ishin në hak nërsa ata që e kundështonin atë, ishin në bidat dhe lajësitje. Menhegji i ti vazhdojnë të jetë të sprovë dheri sot e kësajdite, bazat për të cilat a i luftoj dhe e cim bito, vazhdojnë të jetë në sprovë për njerëzit dheri më sot. Dhe kush devion për e tyre, pasha Allahun a i është sprovuar me Ahmedin, menhejin dhe me aqiden e tij. Ahmedi ishte sprov për njerzit, ai i cili e fyen atë tregon devijimin dhe poshtërsin, fëllëcinë dhe sherrin e tij, sherrin që bardh, domethënë, vetvetë ai që e fyen Ahmedin. Dhe ai i cili e nderon dhe e vlerëson atë, ather u bë ai e qartë njerëzve se ky është prej ehli sunetit, sepse ai nuk e nderon dhe lavdëron Ahmedin dhe dietarët e tjerë vetëse për shkak të sunetit Ahmadi, Shafiu, Maliku, e Uzai, e ndjetar të tjerë nuk ushkuan, nuk e arritën këtë pozitë, nuk u njohën dhe nuk u nderuan në ummet, vetëm si, vetëm sepse, domethënë vetëm si shkak se ata u kapën pas sunetit. E respektuan thirrën dhe e mbrojtën sunetin. dhe vazdon shikoj duke thënë mësojeni vlerën e sunetit, njihni pasuesit e sunetit dhe vlerat e tyre, përmbajuni rrugës së tyre dhe shkoni pas gjurmëve të tyre, sepse pasha Allahun ata ishin në rrugë të drejtë, në librin e Allahut, në sunetin e të dërguarit të Allahut, në rrugën e sahabeve të nderuar me në krye halifet e drejtë. Kjo është detyrë mbi ju mësojeni këtë libërth të vogël, që ndoshtë ane do e shpjegojmë shkurtimisht, sepse kështu eshtë sistemi i seminareve, e, nuk duhet zjeruar në to, në shpjegim, në më thëmë, e, shpjegim, kalim thi, në mjafton, insha Allah, me disa vrejtje si pas mundësis. Elus Allahun të na ja për sukses në fen e ti, të na përqindroj në rrugën e drejt, të na largoj për e rrugës së epsheve dhe devimit, dhe të najab dobi me këtë liber dhe me librat të tjere të islamit dhe qanërisht librat e akides se ehlis sunetit dhe gjematit. Kapja pas asaj mbi të cilin ishin sahabët dhe pasimi i tyre. Imam Lalikaj Allahumë Shiroft ka thënë nën ka të reguar Ali ibn Muhammed ibn Abdillah e Sukkeri اذ يلي ذا نا كاتريغور عثمان ابن احمد بن سماك اذ يلي ذا نا كاتريغور ابو محمد الحسن ابن عبد الوهاب بن ابي العنبر لزورة بريتي نموين دو كيل زوره تي من ليبري تي ن موين ربيع الاول تفيت 293 هجري اذ يلي ذا نا كاتريغور ابو جعفر محمد ابن سليمان المنكري البصري من تنيس اذ يلي سا Na tregoj Abdus i bin Malik El Attar I cili tha edhe Jova Ebu Abdillah Ahmed i bin Hambel Allahu e më shiroft duke them Bazat e sunetit të kne janë Kapja pasasajmi të cilin ishin Sohabet dhe pasimi i tyre Braktisia e bidateve Dhe qdo bidat eshtë humbje Eshtë humbje Braktisia e zenkave dhe e ulljes Me njerëzit e epsheve praktizja e polemikave, debateve dhe grindjeve në fe. Shpjegimi. Al-Lekaj transmetoi zinxhirin e tretë e zinxhirin e tij të transmetimit deri tek Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft. Ku zinxhiri takohet me zinxhirin e dytë, domethënë, këtë e transmetoi Al-Lekaj, kurse e sikurse e pat në librin e tij, Sharh Usul I'tiqad Ahlis Sunnah sikurse transmetoi Abu Ya'la ja në librin e tij Tabaqat dhe këto dy kopje me dy zinxhir të ndryshëm forcojnë thot njëra tjetrën dhe forcon, e forcon përkatësinë e këtij libri tek Imami i Ahli Sunnete Ahmadi ibn Hanbali Allahu mashrah. Po ashtu Shehu Al-Albani Allahu mashrah ka gjetur një dorëshkrim brenda disa vëllimeve në bibliotekën Dhahirie dhe e kopjoi atë me lapsin e tij dhe mendoj se kjo ka edhe rrugë të tjera, pra kjo broshur ka edhe rrugë të tjera transmetimi dhe Allahu e di më së miri. Më pas, duke më pas do duke duhet kthyer te transmetimet dhe të krahasohen ato me njëra tjetrën, gjë për të cilën do e bëjmë inshallah nëse na jepet mundësia. Sot pasi e transmetoj zinxhirin deri tek Imam Ahmedi Allahu e mshiroft ai tha bazat e sunetit te ne jan kapja pas asaj mbi te cilen ishin sahabet e te dërguarit te Allahut alaihi salatu wassalam ajo mbi te cilin ishin shokut e te dërguarit te Allahut sallallahu alaihi wasallam kjo esh peshorja e njerve te drejt kjo esh peshorja e njerve te drejt të cilët kapen pas kësaj baze. Dhe kjo bazë, është ajo mbi të cilën ishte i dërguri Allahut dhe shokët e ti. Dhe shokët e ti të ndershëm. Dhe nuk ishte i dërguri Allahut, sallallahu alaihe sellem, as sahabët e ti të ndershëm, as khalifet e ti të drejt, përveç se në uldzim, në librin e Allahut, dhe në sunetin e të dërguri të ti, sallallahu alaihe sellem, në akiden, i batetin, mardhenjet, dhe qeshtjet e tjera veçan nërishdo, nënë sidomos në akide. Imam Ahmedi Allahu e Mëshiroft fletë për këtë bazë madhështore dhe këtë regull të patundur, pre të cilit nuk shpëton asgje pre islamit dhe veçan nërishdo akides. Thot, bazat e sunetit të ne janë kapja pasasajmbit të cilën ishin sahabët e të dërgujit Allahut sallallahu aleyhi wasallem. Kjo është e kundërta e njerëzve të bidatit. Pra, ata nuk kapën, ë, domethën pas asaj në të cilën ishin sahabët e të dërgoit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pra thot shehu, kjo është e kundërta e njerëzve të bidatit, të cilët pasojnë vetëm epshet e tyre, dhe mbështeten në mendjet e tyre të prishura, ose pretendojnë se mbështeten me gjuhën arabe apo të tjera si këto analogji të prishura thotë. Dorsa Imam Ahmedi dhe kush e parapriu atë prej sahabeve, tabiinëve dhe imamëve të Islamit, ë vërtet që feja pas të cilën pas të cilës u kapën ata ishte libri i Allahut dhe suneti i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Veçanërisht në fushën e akides dhe ata nuk dalin nga kjo bazë insha Allah dhe këtu qëndron udhëzimi i drejt më pas, thot ima Mahmedi dhe pasimi i tyre pra pasimi i shokve të Muhammedit aleyhi salatu vë selam ata janë shëmbëltyra jon ima Mahmedi Allah më shirojt flet pra adithin pra aludon të këhadithi aleikum bisunneti wa sunneti l'khulefa i rrashidil me hdi inë min bërdi min bërdi të messe ku biha u abdu a lejha bin ne wajith kapuni pas soneti tim dhe soneti të prisve të drejt e të uldhëzuar që do të vin pas meje kapuni pas ti me dhëmbad dhe largohuni nga gjerat e shpikura gjithashtu hadithi i grupit të shpëtuar ku i dhërguri Allah a.s. thot hadhihil umme se të fteriku ala thelathin vë sebjin e firka kullu hafin nari illa wahideh Kalu menhia e Rasulullah, kale më ene alehi wa ashabi. Thot që kjo met, pra umeti im thot do të ndahet në 7 dhjet e 3 grupe. Të gjitha ato janë në zjarë përveç njerit. Thanë kush eshtë oj dërguri Allahut? Thaë ajo në të cilin jam unë dhe shokët e mi. Pra ajo në, në të cilin jam unë dhe shokët e mi. Po ashtu në hadithin tjetër thot Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Taraktuukum 'ala al-bayda'i laylaha ka nahariha la yazi'u 'anha illa halik." Që kam lënë në një rrugë të bardhë. Kam lënë thot në rrugë të bardhë. Thot nata e saj është sikurse dita. Nuk devion prej saj, prej saj rrugë, përveçse si ai që është i shkaturur thot. Sahabët u ka pun pas sunetit dhe nuk gjejmë ndonjë të shkatëruar prej tyre. Pa sahabët u kapën pas sunetit dhe nuk gjejmë ndonjë të shkatëruar prej tyre. <coughs> dhe devijuan disa njerëz pas sahabëve. Pas sahabëve devijuan disa njerëz. Në fund të kohës së sahabëve dhe gjithashtu në mes të periudhës së tabiinëve, pastaj u përhapën bidatet dhe filloi grupi i khawarijshëve pastaj i rafidive ekstremist në fund të vëdhegjës Aliut radiallahu anhu, i cili dërgojt e kata Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhu më, që ti debaton dhe ata. Pas kësaj, ata në zorën shpatat kundur muslimanve, atëher Aliut i vrau ata ashtu si qka urdhërur për këte i dërguri Allahut sallallahu a.s. duke qenë dakord e, për këte gjdo kush që ishte në kohën e ti prej sahabëve, pra me miratimin e sahabëve të tjerë. Duke mos e kundërshtuar askush atë dhe pa u grindur askush me të për këtë çështje, askush nuk e ka ë diskutuar këtë gjë. Këu tregon se shpëtimi qëndron në pasimin e sahabëve. Pasimi i tyre është ania e shpëtimit, sepse ata e dëshmuan zbritjen e shpalljes dhe e morën kuptimin e Kuranit dhe Sunetit dhe zbatimin e tyre nga i dërgoi Allahut alayhi salatu wasalam ata ja shembulli yn prandaj ai alayhi salatu wasalam that ma neu alayhi wa ashabi prandaj grupi i shtuar jan ata te ndjekin rrugën në të cilën jam un dhe shokët e mi dhe that aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' al-rashidin al-mahdiin ka puni pas sonetit tim dhe sonetit të priseve të drejtë e të udhëzuar largimi nga bidatet dhe paralajmërimi prej tyre e, gjithashtu prej bazave është edhe braktisja e bidateve pra prej bazave të sonetit është edhe braktisja e bidateve largimi nga bidatet sepse në bidat ka shkatrim dhe këto grupe që kanë rënë në bidat i ka kërcënuar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam se ato do të jenë çt gjitha në zjarr sepse ato kanë ndjekur rrugën e shejtanëve thënë Sheikh Rabia pra i ka kërcënuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se ato do të jenë çt gjitha në zjarr grupet e bidatit për shkak se ato kanë ndjekur rrugën e shejtanëve thot Allahu i largsuar wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون Ësë kjo është rruga ime e drejtë, thëja, pra. Kjo është rruga ime e drejtë ëh pra, për mbajuni ai saj. Përmbajuni kësaj rruge. E mos ndiqni rrugë të tjera ose rrugica të tjera, rrugica ëh et ju ndajnë nga rruga e ti. Këto janë ajo kjo është ajo me cilën një porosit Juve Allahu Subhanallahu ndal ju këshillon Allahu Subhanallahu. Këto janë porositë e tij për ju, ashtu që ju të ruan të keni tekut, të keni devotshmëri, domethënë të shpëtoni mend. E dërguri Allahu bëri një viz, bëri një viz të drejtë dhe tha hada sabilullah. Kjo është rruga e Allahut. Pastaj beri disa viza nga e djatha dhe nga e majta e saj. Pra nga anë e djatha dhe e majt e asaj vizës së drejt. Dhe tha, hadhi subull, alakulli se bilin shëjtonu njede u i leji. Këto janë rrugë, dhe në krye të gjdo rrugë e prektyre, ka nga një shëjton që së rrët për të kjo rrugë. Ka nga një shëjton që së rrët për të kjo rrugë. Kështu që kushe braktis rrugë në drejtë, në aqidan, na'dhuri min ose në fikun e tij pra në kuptimin e sheriaut apo të ngjashme me këto, atëherë ai ka ndjekur një prej këtyre rrugëve që në krye të secilës, në krye të secilës ka nga një shejtan që sret për tek ajo rrugë. Kini kujdes dhe ruhuni prej bidateve dhe devijimeve, sepse i dërgoi Allahu alayhi salatu wassalam kapëralën rrugëve këtyre duke thënë Men ahtethe fi emrina hadha Ma lejse minhu fa hua reddun Kushpik në fen ton Dishka që nuk është prej saj Ajo është e refuzuar Për ajo është pike është e refuzuar Gjithashtu i dërguri Allahu Ka pra lajmrua pre njezve të bidatit A i recitoj fjallën e Allahu të barëka wa ta'ala Huë alledhi anzale alejke l-kitabe Minhu ajatu muhkemat Hunna umu l-kitabi Wa ukaru mutashabihat فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب اي اجيلي تصبرتي ليبرين اكنت كا ايته تقارطه التيات ين باز اليبري e ka të tjera praka jetë tjera që nuk janë krejtësisht të qarta janë mund të shabi edhe ata që në zemrat e të cilve kanë lajthitje, kanë devijim pra edunë atët keqen ata gjurmojnë atë që nuk eshtë krejtësisht e qarta pra argumentojnë në atot pa qartët bazojnë të më thënë tek atot pa qartët i lenë atot qartët edhe bazojnë tek atot pa qartët si kurse për shemën të krishterët kore lezojnë pjallën e Allahu s.p. që thot neve e kemi zbritur dhikrin. Thot që kjo kërgument që janë tre të adhuruar, që thot neve, neve shumës. E këpëton edhe elen ajetin e, e kurallën që thot Allahu s.p. Wa ilahu hukum ilahu muahid. I adhuruar ju e është vetëm një adhuruar. Kjo është i qartë. Ata elen këta ajetin e qartë edhe kabën të kjo dhe me thënë, që e, është dhe me thënë mutë e shabih si, si pasë asë e që thotë njëri për djetarë. E, duke kërkuar me te, pra kapen argumentojnë me ato që nuk eshtë krejtësisht e qartë për të shkaktuar fitnë, duen të shkaktojnë hutime e to, me këto njëra, me këto e, thënë, argumentime. E kinëse kërkojnë komentin e tyre, por askush nuk e di do me thanin e tyre të sakë përveç Allahut dhe djetarët e pa isur me diturit thonë, ne i kemi besuar nështë atyre që janë dhe më nënë pa që e kem besuar gjithave e më nabih pra thonë ne kemi besuar e, atyre që janë të pa qarta të gjitha janë nga zoti unë pra të qarta dhe të pa qarta të, kemë, i kanë besuar, thon, të gjitha janë nga zoti unë por këta e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mendjes pekamberi s.a.s. kur recitoj këta jetë fa idha ra ejti ledhine jetë të bi'une ma të shabahemini Ula i ke ledhine sëmë Allah feh dhe ruhum Peygamberi s.s.s.t. Salli ja ka recituh të ajet ajshës r.a. edhe i ka thënë që nëse i shëh ata të cilit ndjekin ajetet e pa qarta këta janë ata të cilit i ka përmendur Allahu ku i ka përmendur Allahu kur thot fe emma ledhine fi kulubi him zeg sa i përket atyre që në zemë atë i silve ka lajtidje kjo është a i ka përmendur Allahu suana. ka devim pra thot e Kthaja natat cilët i ka përmendur Allahu, prandaj largohuni prej tyre, ka thënë pejgamberi s.a.s. Largohuni prej tyre. Pra Allahu zban tala thotë që bidhaçit, domethënë e të tjerë domun që ndiejin devijime e bidate, kanë smundjen zemrat e tyre. Nuk mund t'i dikush domethënë dhe t'i lavdrojë ata apo të ketë mendim të mirë për ta. Se Allahu ka thënë se ata kanë smundjen zemra. Allahu e ka shjaruar se atate cilët në zemrat e tyre kanë devijim synojnë të bejnë fitne, synojnë të bejnë trazira, synojnë të bejnë fitne, qoroditje. <të> Dhe nuk gjenë bidaci, vetë se a i ndjek të paqartat për fjalve të Allahu të larsuar. Nuk gjenë bidaci, vetë se a i ndjek të paqartat për fjalve të Allahu të larsuar në mënyrë që të përkrahi bidatën e tij, se nëse do nditenë të qartët nuk gjen argument ai në fe që të përkrahi bidatën. Por se ndih të paqartëta në qartat, mënyrë që ti komentoj ai ashtu si të dëshiroj. Ose prej fjalëve të dërguajt të Allahut sallallahu alejhi wasallam, pra ndih të paqartë për fjalët dërguajt të Allahut sallallahu alejhi wasallam. Ose prej fjalëve të dietarëve të Islamit. Se edhe të fjalët dietarëve të Islamit ka fjalë janë të qarta dhe ka fjalë që nuk janë të qarta, në mënyrë që ti devijojnë njërzit me këto dyshime, me këto shubuhate të cilat ata i ndjekin. Kjo qështje ka ndodhur në të shkuarën dhe në të tashme. Dhe nuk shikon në doken që ka devijuar nga rruga e ehlisonetit dhe gjematit, vetë se a i ndjek këto dyshime që të hedhë fitnë në zemrat e njërzve, dhe e them këte me keqardjen më të madhe. El lutim Allahun te bareke ve teala, që të na furnizojë neve dhe juve me kapje pas librit të tij dhe të na largojë nga bidatet, dyshimet dhe efshet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Iyakum wa muhdathati l'umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah." Fjala e Imam Ahmedit që thotë për çdo bidatë shtumbje, thotë këtë e ka marr prej hadithit që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Iyakum wa muhdathati l'umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah." largohuni prej gjërave të shpikura sepse vërtet që çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është humbje. Pra çdo bidat, qoftë i vogël apo i madh, pa dyshim që është humbje. Dhe kur sot diçka tjetër pos kësaj, atëherë ai vetëm se ka kundërtuar tekstin e qartë që thot Peygamberi se çdo bidat është humbje. Ka kundërtuar këtë përgjithësim, të cilin e ka thënë i dërguari e Allahut alayhi salatu vesselam në shumicën e hyjduve të tij apo në të gjitha hytbet e tij thoshte. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e hytbeve të tij apo në të gjitha hytbet e tij thoshte. Ë e më pas vërtet që fjala më e mirë është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjërat më të këqija janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është humbje. Kjo është në sahihun e muslimit nga hadithi i gjabirit, dhe kjo është hytbja e pegamberit, a.s. Sa herë që a i i thoshte këto fjal, ati i shtohi zemrimi, e ngrin të zerin dhe i skutje i fityra, sikur para lejmronde për ndonjështri dhe thoshte, pa sikur i para lejmronde njëzit nga ndonjështri që ishte gati për t'i sulmuardëm. Reziku shumë i math edhe avrë. Tho është do ju sulmoj ushtëria armikut në mëndjes ose në mremi, pra prite nga kohë në kohë, dhe më thënë që të sulmoheshin. A i e thoshtë e këte për shkak të rezikut dhe të pasojave të renda që kanë bidatet, si shkaki rezikut të ti përometin, sepse bidati është devijim, dhe kushtot bidati i mirë dhe bidati i keqë, këtë eshtë kundërshtuës i këti përgjësimi i dal nga a i i cili nuk fliste nga vetja e ti me këtë ardhjen më të madhe ka prej tyre që i kategorizojnë bidatet në wajib, pra thon bidat që është obligim ta bësh. Të vesh, të pëlqishme, të urryra dhe haram. Domethënë pesë norma, pesë ahkamet e sheriaut. Kjo është gabim sepse wajibet, pra wajibatet, ë obligimet nuk vërtetohen për vetëse me argument. Pra nuk mund të thuash për diçka që kjo është hadhim vetëm nëse ke argument për të. Dhe nëse dikush pretendon për diçka se ajo është bidat, pra, pretendon për diçka se është bidat, pra kjo gjë është bidat. Ndërkohë që ajo gjë vërtettohet me argument se nuk është i till, pra nuk është bidat, ë atëherë kjo nuk është bidat. Pra nuk është bidat se ka argument për të. Nëse ka argument, atëherë nuk mund të konsiderohet bidat dhe nëse vërtetohet me argument, për të cilin edhe nëse vërtetohet me argument për të cilpërfitohet gjykimi i istihbabit, pra, që është e pëlqyr, pra, nuk është vahj, por se është e pëlqyr. Atë prap nuk nuk thot për të që është bidat, por se është e pëlqyr. Atëherë thotë kjo nuk është bidat. Kjo është sunnet. Kjo është sunnet dhe nuk është bidat. Pra, kjo ndarje që bëjnë ata, që thon se ka bidatë të mira dhe të këqia apo si thon ata që ka bidatet që janë wajib dhe ka bidatet dhe mëthën që janë mustë të habe kështu atë në dhe mëthën eshtë gabim dhe përmban në vetë vete gabim të qartë thot. dhe prej bazave të sunetit eshtë braktisia e debateve dhe ulljes me njerëzit epshe ke fjale i mamahmedit, Allah me shiroht shumë pretyre që pretendojnë sot se lefizmin kundështoin këto bazë. Domethënë në mënyrë të hapur dhe të qartë si fare. Sa <coughs> sa ti shkojnë ë e, e prezanton bidaciut apo shoqërohen me bidaciut apo dalin fotografi nëpër xhamia me bidaciut apo nëpër bibliotekat etyre dalin fotografi me bidaciut e kështu me radhë. Pra kjo është kundërshtim i qartë i me thebit apo i menhexit te Imam Ahmedit, Allah mëshiroj edhe kush e kundushton menhegjin e ima Mahmedit a i nuk esht Selefi sa do që të pretendoj dhe mëthën sa isht Selefi dit e na apo që pse dhe kam bledhe njimi të zgje nga djetartë a i sesh Selefi pse pse e ka kundushtur menhegjin e ima Mahmedit do me thënë thotë qekhu mos ishto polemikat mos debato <coughs> për vetë se në ndoj një vend në të cilin ti e sheh se ka do bi për atë që e kërkon hakun Pra imam ima Ahmedi Allah Mishirov të thot se në bazët e Sunnitit është praktisia e debateve dhe ullis me njezit e ebqeve. Si është puna me të gjishkon dhe bashkëpunon dhe thën, me thënë me i Huanësët e bashkëpunon dhe, dhe me thënë me gjematet tjera që janë të devijurën. Thën, a, nuk është vetëm debate, po është të gjishkoj të debatoj me ta për të refuzuar të kote në tyre. Por, por se a i shkon edhe bashkëpunon me ta, pas ta i vjene edhe më humë që bashkëpunon me ta. Pa është më kegjë e më kegjë, dhe ka këndështuar me në hegjin e Ahmedit, apo se ka këndështuar? Dhe ku shë këndështuar me në hegjin e Ahmedit? Nuk eshte lefi, nuk eshte nga e një sunet. Do me thëmë, mos ishtothët polemikat, mos debatothët që e krabia, përveç se në ndoj një vend në të cilin ti e shesh se ka do bi për atë që e kërkonë hakun. Pra nëse shedi kënë që e kërkonë hakun, i jam pështelua qeshtjet, Kërkon hakun, kërkon vërtetën Atë e sot debatome të këshilohet Folis, qarohet Nëse një njëri do që të diskutoj me ty Për të arritur të kë haku Për të arritur të eke vërtetën Do që të mësoj të vërtetën Dhe u sigurove për ti Ti e dido me thënë që aji do të vërtetën e Atë herë të diskutoj me të Thotë Allahu lërtsuar U duhu ila sebi li rabbike bin hikmeti O lmë u i vatil hasene وجادلهم باللتي هي احسن ثير ن rrugun e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë. Vazhde debatoj ata në mënyrën më të mirë sot. Pra debato me ta në mënyrën më të mirë. Dhe nëse një njeri dëgjoni me kujdes. Dhe nëse një njeri do që të fusë në rrugë pa krye, kërkon ai të debatojë me ty që të devijojë ti apo të përshtjellojë ti nga atë nga atë djera që ti këtë të qartë. Pra kërkon që të përshtjeloj ty në ato gjera që ty i këtë qarta Në kërkon që të përshtjeloj ty në rrugën të ende Pra kërkon që të fusë ty në rrugë pa krye Dhe do që të të tërboj dhe të të më poshti ty Do që të triumfoj kundrëtej Do që të mundi ty Atëher me këte mos debato Pra me këte njëri, me këte person Që kërkon këte gjë mos debato thot. Pas i kjo është prej polemikës e qërtuar dhe për grindjeve në fe, për grindjeve të qortuara. Pra mos u grind dhe mos polemezo, Allahu ju bekoft. Njeri u i urt, njeriu i mendhëm, njeriu i urt i vendos gjërat në vendet që ju takojnë. Pra aty ku duhet të diskutojë e të polemizojë, ai diskuton. Aty ku nuk duhet të diskutojë, ai nuk diskuton. Pra ai vendos çdo gjë në vendin e vet. Dhe kush ka nevojë për të hequr dyshimi, që t'ia largosh pa dyshimin Atëres qartërohe dhe diskuton me të me urtësi dhe këshill të mirë, jo për ta mposhtur atë, jo për ta mundur atë sot, porse për t'i sqaruar dhe qartësuar hakun dhe udhëzimin e atyres si puna e tij që kërkon udhëzim. Pra, për t'i sqaruar dhe qartësuar hakun dhe udhëzimin atyre njerëzve që janë domethënë si puna e tij, edhe atyre që janë si puna e tij të tjerë domethënë si puna e tij, këshilloam, këshilloja ata, diskutoam ata. Pra, kur ata kërkojnë Ullëzim, jo kërkërkojnë që të më poshtin ty, apo kërkërkojnë do më thënë që të tërprojnë e shtu më ra. Thot dhe ulljen, do më thënë, braktisja dhe ullja me njerëzit e epsheve. Pra, në bazat e sunetit, është braktisja do më thënë e ulljes me njerëzit e epsheve. Më stullesh do më thënë me ta. Më stullesh me njerëzit e epsheve. Sepse ndenja me njerëzit e epsheve, shpje në devijim në Ndënja, thot, me njerëzit e hepsheve, shpije në devjim në shumicën e rasteve, thot. Shumë pre njerëzve mashtrohen nga dia dhe menquria që posedojnë. Shumë pre njerëzve, thot, mashtrohen nga dia dhe menquria që posedojnë. Dhe si rjedhoj, e kësaj ata përzihen me njerëzit e bidatit dhe shokjerohen me ta. Pra, thot, ata që janë të dishim dhe të menqurën. Pra, mashtrohen nga dia dhe menqurë e mençuria që posedojnë. Mos të flasim më për ata që s'kan dije dhe s'kan mençuri, por po flasim për ata që kanë dije dhe kanë mençuri. Dhe si rrjedhoi e kësaj, ata përzihen me njerëzit e bidatit dhe shoqërohen me ta. Ather Allahu i lë ata të mbështeten në vetët e tyre. Pra Allahu nuk i ndihmon, i, i lë të mbështeten vetëve të tyre. Dhe kështu bien në devim dhe kështu ata bjenë në devim sepse për këndështojnë këtë bazë të sunetit kjo eshtë diqka konkrete për të cilin eshtë diqka konkrete dhe për këte ka folur imam i bëmbata Allahu e më shiroft duke thënë kemi njohur njërëz që i shanin dhe i malkonin njërzit e bidateve kemi njohur të të njërëz që i shanin dhe i malkonin njërzit e bidateve pra ju renin ata Në maksimum Edhe kur ndenjën dhe u shokjeruan me ta Atëhere u ben për e tyre U ben si ata U ben bidaci dhe më thënë si Pra ndikoj a i shokjerimi dhe ndenjënja me ta Ndikoj të këta dhe ata Pas të i u ben bidaci si ata Dhe kanë fillu pas e të shajnë e hrisunetin Kjo është e dukshme Në qdo kothë të qekhu dhe në qdo vend Disa pre njerëzve të më dhenjë U mashtruan me vetet e tyre dhe ranë në humnerën e bidateve. E themë këtë e thët me keq ardhjen më të madhe, dhe nuk duëm të përmendim emra pasi ata janë të njohur të nëzensit e dijesur. Dhe e përstërit prapë dhe ullja me njerëzit e epsheve, pra për baza për sënjetit dhe më thënë që të braktisësh ulljen me njerëzit e epsheve. Argument për mësulljen me ta është ajeti wa i dhe ro ejtën ledhine e hudhune fi e jetinë, dhe e rridh anëhum hëtta e khudhu fi hadithin ghajri wa imma jënë si jënë nëke shëjtanu fe la teqaud bërdet dhikra ma al qaumit dhalimin dhe kur ti isheha të të cilët polemezojnë me biseda boshe dhe më thënë gjyten në biseda boshe flasin me batil për Koranin rri largë për e tyre pra qëndro largë tyre derisa të të ndryshojnë muhabet pra të kalojnë dhe më thënë në një muhabet tjetër Ndërsa, pot, të beri shejtani që të harosh, atëhere, pasit kujtohesh, mos rime me ta, mos rime në shëqerin e njerëzve zullëm qarë. Pra, thot, mos rime në shëqerin e njerëzve zullëm qarë. Thot, Allahus mandala. Pra, thot, mos u ul me ta, sepse ata polemezojnë me biseda boshe për librin e Allahut, dhe flasim për Allahun pa dhije. Pra, bidrati bazohet nbi polemikën për fen e Allahut, dhe polemikë për librin e Allahut, duke ja atribuar këtë tekot librit të Allahut. Pra, duke ja atribuar këtë tekot librit të Allahut dhe sunetit të dërguarit të Allahut alayhi salatu wassalam. A zdaj kështu që është detyrë ndarja prej tyre. Edhe i dërguari Allahu alayhi salatu wassalam, sa sikurse e lexuam më parë, nëse i sheh ata të cilët ndjekin ajetet e paqarta, Këta janë atë të cilët i ka përmendur Allahu, pra që tha në zemët e tyre ka devhjim, ka lajthitje. Pra ndaj largohuni për e tyre, pra ndaj largohuni e bëtha, shkoni, vizitojni e ta, rini me ta, qesni me ta, hani me ta, bini kafe me ta, dilni për foto me ta, e kështu më rratë. Ta largohuni për e tyre, a për jo, pra e kësh këndërshtimi qarë i fjales së pekamberit sëll Allahu aleyhi wasallem. Dhe gjithashtu, aji aleyhi salatu e salam ka thënë, Je kunu u nasun fi ummeti, Je tunekum bima lem ta'le mu entum o la aba u kum fe ijakum o ijahum. Thot aji aleyhi salatu e salam ka thënë, Do të ketë njërez prej umetit tim, Të cilët do t'jo vinë juve me gjera që nuk i keni digjuar as ju e as babalar të ojë, Pra të parë të ojë, je kal ditur una fea distancohuni prej tyre rroni veten tuaj prej tyre dhe shporrinni ata pra largojeni ata distancohuni ato rroni veten tuaj prej tyre si dhe shporrinni ata largojeni ata përzejni këtë tekst gjithashtu është prej teksteve që paralajmërojnë nga ulja me njerëzit e bidateve më shoqë. Ka për njerëzve Janë, të cilët janë e, ignorantët, të cilët janë të mashtruar. Ti nëse ke dje, ke argument, ke prova, atëhere i thret ata për në hak, i thret ata për të ke vërteta, duke u asë qarruar atyre të vërtetën. Dhe kjo gje nuk ka problem, ka kjo gje nuk ka problem që të i thratës ata që janë ignorantë të ke vërteta. Porse që të ulesh me ta dhe mënyrë miqësimi më pratulesh me ta në mënyrë miqësimi, në mënyrë pra miratimit që ti ti, ti miratosh atë që thon ata, ti ti duhesh atë në formë dashurie, thotë. Shoqërimi e të ngjashmë me këto, atëherë kjo është gabim që tërheq për në devijim dhe është detyrë mbi të logjikshmin që ta shmang këtë gjë. Vërtet që disa prej sahabeve kanë paraqërmruar nga kjo, si për shembull Ibn Abbasi dhe disa prej imamëve të Tabimi Si e jubë, e si këtijani, gjithashtu ibn Sirini, Allah i më shirof qëtë gjithë As kush për tyre nuk dhe gjonte ga njerëzit e bidatit Madje nëse bidatqiu propozonte që t'i lezonte se lefiu diqka Pra t'i lezonte atit ndo një hadith Ose ajet, aji se lefiu thoshte jo Pra mos me lezo as hadith, as ajet Thoshte bidatqiu përse se lefiu përgjigjej duke thënë vërtet zemra ime nuk është në dorën time dhe kam frikë se mos hedh në zemrën time provë, pam ben, më huton, më devion dhe s'kam mundësi ta largoj më prej saj. Pra skëz mund, domethënë nuk gjej mundësi, nuk mundem që ta largoj më prej saj. Pra siguria nuk krahasohet me asgjë. Që ti thjesht domethënë fente në i qart, domethënë në argument të qart, nga Allahu dhe nga i dërguoi ti sallallahu alajhi wasallam, ti je i sigurt. Pra kjo nuk krahasohet me asgjë. Edhe mos ta ekspozojë njeriu veten e tij ndaj fitneve, ndaj provave. Sidomos nëse ai e njeh veten se është i dobët, pra nuk ka dije ose e imamina ka dobët, mos ta ekspozojë veten e tij ndaj fitneve, edhe ndaj provave. Me kaj po mjaftohemi, Allah na bëf dobi me atë që lexuam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. ومن اتبع الهدى